Salmul 44 al bradului Doamne, bradul sufletului neamului nostru, cu zăpada roșie l-ai acoperit și nu s-a ofilit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, cu fiara roșie l-ai prigonit, iar el, lașul tău, l actitorit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, cu focul războiului l-ai părjolit, iar el a răbdat și ți-a mulțumit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru cu ura răilor l-ai asuprit, iar el mai adânc s-a închinat când l-ai pedepsit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru cu viclenia ucenicilor satanei l a lovit, iar el adevărul tău l-a rostit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, ca pe un mucenic la jertfit, când puhoaie de neamuri peste el au venit. Doamne, bradul sufletului neamul nostru, creangă de aur a dat, iar pe ea visul de aur și nea a înflorit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, sori, stele, luceferi, îngeri și preoți a rodit și ei ca un stup. Oroit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru le ai botezat cu apă, cu foc, cu Duh sfânt și cu sânge, ca semn, că între cei aleși l-ai socotit. Doamne, bradul sufletului neamului nostru, salme de iubire și slavă ți a închinat, ca semn, că te-a iubit.